Поглед сега към един форум, който е важен за разбира на Балканите и Черно море, Одеса 2025-та, град на ръба на войната и на нови геополитически очаквания. Именно там, под обстрел, се проведе тази годишната среща Украина и юго Европа. Войната в Украина не е само между две армии, а между стратегически визии, економически зависимости и регионални страхове. Докато Съединените щати редуват мълчание с похвали и обещания за 500% мита за държави купуващи руска енергия, например, и редуват ракети с мълчание, а автор на сили и Донецк. в Сумска област и пробива Донецк. Нашият въпрос остава какво място имат Балканите и България в тази бързо сменяща се конфигурация. Добър ден, казвам сега, много много анализатор, много от Амстердамския университет, Александър Малинов, автор на анализа Украина, Балканите и геополитиката на новия световен ред в една, наистина, много качествена, независима онлайн медия, тя се нарича т.е. Здравейте, Александър! Здравейте! Ами да от контекста и смисъла на този форум в Одеса. Символичен жест на съпричастност или реална заявка за регионално обединение около Украина, виждате вие като анализатор в него? А, този форум го виждам като така, една първа стъпка от страна украинското ръководство. Ам да накара, може би, да се опита да накара балканските държави да разберат собствения си интерес в а, една изключително нестабилна геополитическа обстановка в момента, която изглежда ще става все по-нестабилна, ако а, така следим процесите, които се случват около Балканите, защото говорим за войната в Украина, нестабилност в Близкия изток, а, Европа, която е подложена така на хибридни атаки от Русия, отвъд океана. Имаме Тръмп на власт, който меко казано не спазва обещанията, които Америка даваше десетилетия наред за това да поддържа сигурността в Европа. Така че Украина разбира се има интерес Балканите, като много близък до нея регион, да бъдат съпричастни с нея. Но Украина има интерес и самите Балкани да разберат по-добре по обстановката, в която се намират в момента. А какво е значението според вас на този факт, че точно в Одеса беше проведена тази среща Украина и юго Европа? А... Значението не е само за Киев, но и за държавите от Балканите. Одеса е най-важният украински град, географски най близкия и най-важен до, до Балканите. И това е основното, особено след окупацията на Крим през 2014 година, Uh, това е най-важното в момента и най-голямото, все още активно, украинско пристанище. Uh, и той по този начин вратата на Украина както към Черноморския регион, така и към Балканите. И uh, при, потенциал, по при потенциален натиск бъдещ uh, военен от Русия към Одеса и хипотетично, ако това пристанище бъде блокирано от военни действия на Русия, Балканите изведнъж стават а, тази жизненно жизноваж, важна земна връзка с, а, на Украина с, а, с останалия свят. И в началото на войната, нека припомним, когато наистина а, руските атаки бяха ежедневни, бяха когато а, към Одеса специално и трябваше да се, да се търсят альтернативни маршрути за украински износ, а, тогава изведнъж се разбра, че Румъния, България и техните черноморски пристанища са ключови като един план Б за, за украинския износ. И това все още е много, още е много важна тема, която ам, според мен е Украина, защото тя много повече зависи от, от, от, от този износ. А, Украина разбира повече, отколкото балканските държави, но разбира се, а, всяка балканска държава има интерес а, да, да, да бъде този партньор на Украина в. А, в този труден момент. Сега, е много е любопитно, на мен ми е интересно да ви попитам за вашето мнение, като анализатор. Какво виждате в този доста интересен, широк балкански спектър от позиции? Как оценявате поведението на отделните балкански държави от твърдата подкрепа на Румъния и Молдова за Украина до лавирането на Сърбия? Ами да, това е много интересен въпрос, защото по принципи исторически, както узнаем, Балканите винаги са били раздробени много, много рядко да не кажа почти никога в историята не се е случвало така балканските държави да гледат в обща посока. Надявахме се, че това ще стане през Европейския съюз. Много европейската интеграция забуксува още преди войната, а след войната вече така, дневния ред на, на съвсем друго ниво, отколкото просто, просто европейска интеграция. А, така че а, Украина се опитва всъщност да по някакъв начин, както казах в началото, да накара балкански държави да разберат, да видят, че техния интерес е те да разберат, а, че собствената им сигурност зависи от сигурността на Украина. Доколко това обаче е разбираемо, да? да, доколко обаче виждаме подобно разбиране общо балканско, да. защото като да, че да. не може да говорим за устойчив балкански, проукраински фронт. А, виждаме временни конфигурации и а, вероятно а, Румъния с новия си президент ще остане на проукраински Позиции, заедно с Молдова, но виждаме и така как местната политическа нестабилност може да доведе до друга времева конфигурация. За това ми е любопитно как разчитате посланията на отделните балкански държави от тази среща да, наистина, от ВОДС. Да, да, наистина в момента Румъния и Молдова се така се открояват като, като най-силни най Балкански съюди. На, на Киев. Но това е разбираемо от точка на, на, на факта, че двете държави са така подложени под най-голям натиск от страна на Русия. Хи, хибридни атаки, политически атаки, а, руски дронове падаха на територията на Молдова и Румъния на няколко пъти от началото на пълномаштабната руска инвазия в Украина. А, така че, да, Румъния и Молдова са, а, особено на този форум, потвърдиха пътно, че, че стоят на позицията на Украина и заговориха за а, така директната опасност, която има към техните държави. Зеленски каза, че а, хипотетично, ако Русия успее по някакъв начин да оводее Одеса, а, тя, тя би се насочила към, към Молдова, без да се замисли. Това е нещо, което се повтаря от години и от, и от съюзниците в НАТО, че Молдова, бидейки извън а, НАТО, извън Европейски съюз, е, е твърде. А, Твърде, твърде голяма, твърде, твърде, да, твърде, твърде голяма опасността тя да бъде следващата цел на, на Кремонската агресия. Докато разбира се, а, едни Сърбия, или България са така, или поне политиците така го виждат или обществата не го разбират. Смятаме, че ние сме малко по-назад от фронта, което не е вярно, защото а, това също, което споменах в статията, България е подложена на изключително тежка хибридна агресия от страна на Русия, информационна, политическа дестабилизация. Така че, ако наистина България иска да следва своя национален интерес, тя трябва да гледа към позициите на Румъния и Молдова, които са в унисон с Киев. Вие казвате, че България е пасивен съюзник. А, обаче аз запитах а, и отварям въпроса към вас. Пасивен съюзник на кого в тази сложна конфигурация? Пасивен съюзник на Украина или пасивен съюзник на Русия? Или отговорът ще зависи от а, това през кои политически фигури гледаме на въпроса? А, това да. Това не, е, не е особено лесен, лесен въпрос за за, за отговор, но според мене България се още страда от а, една доста така политика на, на два стола на две посоки. А, те цинично я наричаха баланс, балансираща, балансираща политика или неутрална по, по, по времето на ГЕРБ, по време на дългото продължение на ГЕРБ, когато едновременно а, Борисов говореше, че сме колко сме близки с европейски НАТО, но по същото време а, даде енергийната, енергийната карта на Путин, чрез тръжда на турски поток, да може да заобиколе Окраина, да може да я нападне. Така че в момента им чувство, че все още в, сред, сред българските политици и, сред, и особено в това правителство, а, дали няма разбиране или дали те го правят заради някакви, някакъв външен натиск, а, но. Да, ами това на, всъщност. Думи, може, на, на, би думи... това, да, може би това е въпроса дали това е резултат на външен натиск а, или е резултат а, на някакво а, особено стратегическо виждане за непозициониране. Така се едно, че нямаме, няма не, значение. Не, не, не. Не, стратегическо, стратегическо виждане. Няма в момента българската външна политика. Има така плахост плаху стъпване, изчакване, а, знаете, да, да, да се скреме докато, докато премине бурята. Това е една продължаваща така плаха и изключително опасна външно-политическа позиция на България, тъй като тя ни оставя наистина а, без подслон в една буря, в която се задава геополитическа буря, защото, както казахме, нещата ще се влушават и шанса България да запази сигурността си, да разчита на съюзниците си, а, държчата на регионални съюзи, както в случая с Украина, това може да стане единствено чрез твърда, ясна позиция, какви са интересите на България. До разбира всъедин... се... До... Да. да, разбира се само да, да кажа нещо. Когато, когато а, самата държава и самата политическа система е подложена от държавата агресор, в случая Русия, а, на натиск, толкова по-трудна е работа на политиците, но това не означава, че в, в, в, в момента на натиск отвън, ние трябва да сме се поплахи. Напротив, колкото по на натиска, за да се отблъсне той, трябва да има по политика, която към момента не виждаме. Глобалният фактор Тръмп, Пентагонът, фронтът това искам да обсъдим на финала. А, как гледате на това двусмислено поведение на Съединените щати към Украина а, след връщането на Доналд Тръмп? А, а, знаем, Първата среща с Зеленски, но видяхме и контрапункт, много милото отношение, което той демонстрира към Зеленски и сега на срещата на върха в НАТО. Знаем, че има забавени доставки на оръжие, но знаем, че има и изненадващи законопроекти, като инициативата на републиканците в момента, която е много твърдо за Украина. Знаем, че има спиране на доставки за противовъздушна отбрана, а, но и готовност за подкрепа. Как четете позицията на Синяните щати към Украина в момента, в последните сигнали? Не мисля, че позицията на Търмп е двусмислена. Позицията на Тръмп е напълно ясна. Той подкрепя световните автокра... автокрации и недемократични страни. Той уважава Путин, защото в очите Путин е силен. Той уважава а, военнопрестъпника на защото в очите му е силен. Той уважава Китай, защото а, китайската власт не се съобразява с за, за закони и вътрешна демокрация. Така иска Тръмп да управлява в Америка. Uh, и uh, разбира се той не може да си позволи все още да застане напълно срещу Украина но натиска, който от началото на мандата е оказан върху Зеленски изпомните си, uh, ни в от Америка изведнъж започнаха, започнаха да говорят за нуждата от избори uh, нуждата от смяна на Зеленски нареч, uh, нарич, uh, наричаха го диктатор, мисля, че uh, това, това е репортане на руската пропаганда така че uh, за хубаво или лошо Америка, според мен, вече не, не може да бъде, да, да бъде смятана за този съюзник, какъвто беше в продължение на десетилетия за Европа. И това е също един от големите фактори, заради който а, България трябва да търси а, все по-голяма близост регионална, все по-голяма интеграция в сферата на сигурността с Европа, с Украина, с Украина. Срещата на върха в НАТО обаче не обесилват ли тези ваши а, сурови думи? Защото видяхме, видяхме друг тип ангажимент. От една страна това, което вече се опакова като събуждане на Европа за по-високи военни разходи, 5%, а, но и за това, че НАТО е Силен съюз и че нищо страшно не се е случило а, на трансатлантическата сигурност. Видяхме наистина и реверанс от страна на Тръмп към Зеленски. Ами аз смисля, че това е един опит на ръководството на НАТО да така първо да, да накара страните да, да се съгласят с това увеличение до, до 5% от брутни бът, вътрени продукции плащане за всъщата на сигурността. Но, в крайна сметка, НАТО е политически съюз и той зависи от, от управлението на, на, на държавите в техните, в техните столици. А, тоест, посланията, които дава Тръмп, са абсолютно еднозначни. Той няма да защити и не смята да защитава Европа, тази, която е Европа е в момента и тази Украина, която има е в момента. Защото Европейския съюз, европейски държави, Украина са демократични, правови държави. Това е нещо, което. Тръмп не харесва, защото той иска да бъде диктатор. Смята да бъде диктатор и уважава диктаторите по света. Тоест, стоите oh. си на тази теза. Сега, а, много малко време ни остава малко по военните операции в момента а, с а, кратко връщане назад. Паяжина, украинската операция, а, определяте като неочаквана дръска изненадваща. Имате ли усещане, че след нея обаче фронтът отново е замрял? А, какво според вас показва Рус, струпването на руски сили в Сумска област, а, пробивите в Донецка и Про област област. заобщо ситуацията в момента, военната ситуация в момента. Да, именно, а, именно тези сигнали, които идват от, от Вашингтон и от Доналд Тръмп за това, че а, Америка така вече няма да е тази, тази защитна линия, на която Украина разчиташе от 2022 -ра насам, всъщност а това доведе до там, че Путин е все по-настъпателен. А, няма значение, знаете, за, става въпрос за огромни жертви в, в руската армия, но а, очевидно Русия няма да се спре пред нищо а, за, да, за да настъпи на фронта паралелно с терористичните удари срещу целино население в украинските градове. А, не смятам, че фронта е замрял, напротив, водат се битки всеки ден и а, от Европа зависи в момента Украина да бъде подкрепена, защото Потенциална загуба на Украина в тази война, нека така да го кажем, би била катастрофална за сигурността на Европа и на България. Благодаря на Александър Малинов, политически анализатор и магистър от университета в Амстердам, войната в Украина. Тази война, която не се води само с ракети, води се и с думи, пози и отсъствия, докато на бойното поле падат села, в а, политическите кабинети падат а, маските, Балканите вече не могат да останат в страни, дори и да мълчат. Един анализ на а, резултатите от форума Одеса 2025 а, и балканските конфигурации по голямата тема за войната в Украина.